72. Бункер 17. Крижана вода і холодне повітря в комбінезоні були вже смертельними. Зуби в Джуліети гучно цокотіли, поки вона працювала ножем. Простромило лезо в мокру обшивку комбінезона, відчуваючи, що так вже було, що вона вже робила це, без жодного сумніву. Спочатку скинуло рукавиці. Комбінезон був продірявлений, і вода витікала з усіх отворів. Джульєта потерла долоні, ледь відчуваючи їх. Зірвала тканину з грудей, і її погляд упав на соло. Він нарухався. Жінка помітила, що поряд немає його великого гайкового ключа. І сумки з одягом теж. Компресор лежав на боці, шланг під ним перекрутився, пальне скрапувало з-під незагвинченої накривки. Жульєта замерзала. Вже насилу дихала. Щойно, звільнивши груди, почала розмахувати ногами, вивільняючи їх із холош. Потім розвернула комбінезот задом наперед, намагаючись зняти липку стрічку. Її пальці так застигли, що із цим не впоратися. Натомість простромила ніж під стрічку, аби розпиляти її, дістатися до змійки. Нарешті, стиснувши пальці так, що кісточки побіліли, відсібнула маленьку петельку коміра і відкинула комбінезон. Наповнений водою, він важчав удвічі більше, ніж зазвичай. Джуліета залишилася в двох шарах підкладки, мокра до нитки. Тримтіла всім тілом і далі стискаючи ніж, а поряд лежало тіло доброго чоловіка, який пережив усе, що цей потворний світ кидав йому в обличчя, крім її прибуття. Джуліета посунулася ближче до соло і торкнулася до його шиї. Руки заклякли, вона не відчувала пульсу, але не була впевнена, що взагалі могла б знайти його. Ледь відчувала його шию під своїми скорченими від холоду пальцями. Нарешті звелася на ноги, мала не впала знову, схопилася за поруча. Побрила до компресора, розуміючи, що мусить зігрітися, і відчула нестримне бажання заснути, але знала, якщо засне, то ніколи вже не прокинеться. Каністра спальним була досі повна. Джуліета спробувала відкрутити накривку, але її руки вже ні на що не були здатні, лише конвульсивно здригалися. Кожен видих створював хмарку над обличчям. Це було моторошне нагадування про те, що вона втрачає тепло. Останні крихти, що лишилися в тілі. Джуліети схопила ніж. Вцепившись у нього, обіруч увіткнула вістря в накривку. Руків'я стискати було легше, повернула ніж і накривка тріснула. Щойно вона піддалася, жінка витягла леза і завершила справу руками, поклавши ніж на коліна. Вона перехилила каністру над компресором, заливаючи пальним гумові прокладки під коліщатками корпус усю всю машину. Все одно більше ніколи не скористається нею, ніколи не покладатиметься на неї чи на будь-що інше, аби забезпечити себе повітрям. Жульєта поставила напівпорожню каністру, відсунула її ногою як мога далі від компресора. Пальне скрапувало крізь металеві гратки, падало у воду внизу з мелодійним звуком, від котилося між бетонних стіл у біч сходів. Свіжішала отруйна веселкова плівка на поверхні. Повернувши ніж лезом донизу і нехиливши його тупим боком далі від себе, Джулієта почала різко проводити ним по металевих зубцях вентиляційного отвору. Після кожного руху відсмикувала руку, очікуючи, що полум'я от-от спалахне. Але іскри не було. Джуліета почала натискати сильніше, гніваючись і ризикуючи пошкодити дорогоцінний ніж, єдине своє знаряддя захисту. Непорушний Соло нагадував їй, що ніж може знадобитись, якщо їй вдасться здолати смертельний холод. Ніж ковзнув, клацнув, обметал, щось тріснуло, рукою застромувало тепло, хвилою вдарило в обличчя. Джулієта впустила ніж і замахала рукою, але вона не горіла. А от компресор горів. І частина граток теж. Коли полум'я почало спадати, вона схопила каністру, вихлюпнула з неї ще трохи пального, і великі язики помаранчевого вогню зі свистом здійнялися в повітря. Коліщатка компресора потріскували, догораючи. Жульєта впала на підлогу, близько до вогню, і відчула жар від високого полум'я, що охопила всю металеву машину. Почала зривати з себе підкладку. Поглядаючи на соло, обіцяючи собі, що не залишить тут його тіло, що повернеться по нього. До кінцівок поверталися відчуття спочатку потроху, а далі з гострим поколюванням. Оголена Джульєта згорнулася калачиком біля вже невеличкого багаття, ладного наступної миті згаснути, потерла долоні, подихала на них теплою парою. Двічі їй довелося підгодовувати голодний вогонь, який хапав за руки гострими жалами. Лише коліщатка горіла рівно, тож вона більше не потребувала іскор для підтримки багаття. Цілюще тепло розпливалося в повітрі над грачастим перекриттям майданчика, огортало голо тіло, метал потроху нагрівався. Та зуби й далі не самовити цукотіли. Жулєта поглядала на сходи, пронизана новим страхом. Будь-якої миті могли загупити чоботи. Вона виявилася в пастці між тими іншими людьми і крижаною водою. Схопила свого ножа, затисла обіруч і вставила перед собою, намагаючись здолати тремтіння. Відображення обличчя в лезі змусило її хвилюватися ще більше. Вона була бліда, мов привид. Губи фіолетові, очі запали, навколо них чорніють синці. Джулієті навіть стало смішно, коли побачила, як у неї тремтять губи і труситься щелепа. Підповзла ближче до вогню. Помаранчеве світло танцювало на ножі, не вигоріле пальне, скрапувало вниз і збиралося у виселкові калюжі. Коли решта пального вигоріла і язики полум'я опали, Джульєта вирішила, що час рухатися. Її ще трусило, але вже тому, що на глибинних сходах далеко від АйТ-відділу з його надміром електрики завжди було холодно. Вона поплескала по чорній підкладці, яку стягнула з себе. Один із комплектів був зіжмаканий і досі мокрий, другий вона принаймні розклала на підлозі. Якби Джуліета могла тоді тверезо міркувати, розвісила б його. Одяг був вологий, але краще надягти його і нагріти власним тілом, аніж дозволити холодному повітрю поволі заморожувати тебе. Джуліета простромила ноги в холоші, натягла рукави, застібнула блискавку спереду. На хистких, затерплих ногах боса вона повернулася до сола. Цього разу відчула пальцями його шию. Він був ще теплий. Джульєта не могла пригадати, скільки часу тіло залишається теплим. І раптом відчула слабкий, повільний ритм. Пульс. «Соло!» – жінка струснула його за плече. «Агов!» – «Яке ім'я!» – він прошепотів. Вона пригадала. «Джимі!» – трусила Соло за плече, його голова хиталася з боку на бік. Оглянула голову крізь рідке розкошлене волосся і побачила багато крові. Здебільшого засохлої. Жул'єте знову озирнулася, шукаючи сумку. Там були їжа, вода, сухий комбінезон, у який вона мала переодягтися після повернення. Але сумка зникла. Тоді вона схопила другу підкладку. Не знала, наскільки брудна вода просочувала її, але це було точно краще, ніж нічого. Скрутивши тканину в щільну кульку, вона вичавила на губи соло трохи води. Тоді викрутила ще трохи на його голову, відкинула волосся, щоб оглянути рану, торкнулася до неї пальцями. Вода, що потрапила в неї, мовби щось запустила в тілі соло. Він перекинувся на бік, відхиляючись від рук Джульєти і крапель. У Бородії зблиснули жовті зуби. Він кричав від болю, тремтячі руки здіймалися над перекриттям. Вони були напружені, мовби й досі нічого не відчували. Соло, агов, усе гаразд. Джуліята тримала чоловіка, поки він не опритомнів. Соло здивовано витріщився. Усе гаразд, сказала вона. З тобою все буде гаразд. Приклала скручену підкладку комбінезону до його рани. Соло захрипів і схопився за її зап'ястя, але не відсунувся. Пече. Поскаржився він, кліпаючи очима і роззираючись навколо. «Де я? На глибині!» – нагадала йому Джулієта, радіючи, що він може говорити. Їй хотілося плакати від полегшення. «Здається, на тебе напали!» Він спробував сісти, дихаючи крізь зціплені зуби, міцно тримаючись за її руку. «Не так швидко!» – попередила вона, намагаючись утримати його на підлозі. «У тебе величезна рана на голові, усе набрякло!» Соло розслабився. «Де вони?» спитав нарешті. «Я не знаю», – відповіла Джуліета. «А що ти пам'ятаєш, скільки їх було?» Він заплющив очі. Жінка знову змочила його рану. «Лише один, здається». Соло широко розплющив очі, ніби приголомшений спогадом про напад. «Він був, начебто, мого віку». «Ми повинні піднятися нагору», – сказала Джуліета. «Маємо дістатися туди, де тепло, промити твою рану, знайти мені сухий одяг. Як думаєш, зможеш рухатися?» Я не божевільний, сказав соло. Я знаю. Речі, які виявилися не на місці, світло, що вимикалося, це був не я. Я не божевільний. Небожевільний, погодилася Джулієта. Вона пригадала всі випадки, коли повторювала собі те саме подумки. Це завжди траплялося на глибині зазвичай під час вилазок до відділу постачання. Ти небожевільний, повторила вона.